Bine ai venit la Verla Academy! Hai să vedem, pe scurt, cum alegi corect materialul pentru închiderea unei terase, fără să complicăm lucrurile. Folia despre care vorbim este de fapt o folie PVC, transparentă, flexibilă. O vezi des la terase, la foișoare, peste tot unde vrei protecție, dar fără să pierzi lumina sau vizibilitatea. În practică, soluția folosită este folia cristal. Acum, ideea importantă este asta. Nu alegi doar o folie, alegi un sistem. Pentru că poliplanul transparent, singur, nu rezolvă nimic dacă nu este prins corect. De aici apar și cele mai multe probleme. Dacă vrei ceva simplu, folosești folie cristal și o montezi împreună cu un sistem de prindere, adică tiv, capse și elemente de fixare. Atât. Acum, cum alegi concret? Dacă vrei vizibilitate clară, mergi pe folie cristal transparentă. Dacă terasa este expusă la vânt, nu te zgârci la material și la prindere. Acolo se joacă totul. Dacă vrei montaj rapid, mergi pe capse și braide. Și foarte important, dacă vrei să reziste în timp, tivul nu este opțional. Este obligatoriu. Pentru majoritatea situațiilor, o folie de 0,8 mm este o alegere echilibrată, nici prea rigidă, nici prea moale. Dacă vrei să mergi pe o variantă testată în practică, găsești pe ver la folia cristal transparentă de 0,8 mm, potrivită pentru majoritatea aplicațiilor de închidere terase. Acum, ține minte ceva esențial. O închidere corectă nu înseamnă doar folie. Ai nevoie de margine întărită, ai nevoie de puncte de prindere, ai nevoie de tensionare corectă. În realitate, acolo cedează lucrările, nu în mijlocul foliei, ci pe margine. Asta vedem constant și în practica verla unde se folosește, la terase horeca, la foișoare, la pergole, la balcoane, oriunde vrei să închizi un spațiu fără să îl transformi într-o construcție permanentă. Greșelile sunt mereu aceleași. Se alege doar folia, fără restul sistemului. Nu se face tivul, se prinde prea rar sau incorrect sau se tensionează greșit. Și după câteva luni încep problemele. Dacă vrei să eviți asta, E simplu. Întărești marginile. Folosești capse? Corect. Și fixezi materialul cum trebuie. Atât. Dacă ai nevoie de materiale sau accesorii pentru o lucrare completă, le găsești pe verla.ro, inclusiv folia cristal și toate componentele necesare pentru sistemul de prindere. Concluzia? Nu alegi doar o folie. alegi o soluție completă. Dacă faci asta corect, ai o terasă protejată, clară și care rezistă în timp. Mulțumim că ai fost alături de noi și te așteptăm și la următoarele materiale Verla Academy.